Sveriges konung Gustav V är nu Europas äldste monark. Filosofielicentiat Einar Haglund i Uppsala, den från många radioprogram kände allvetaren, ger oss en historisk in- och tillbakablick. Bland Europas suveräner är Gustav V den äldste sedan 1948, då Frans av Liechtenstein vid 85 år ålder lämnade sitt rike i yngre händer. Den 27 juli 1939 fyllde kung Gustav 81 år, en månad och 11 dagar. Den högsta ålder som någon svensk konung för honom uppnått om man undantager den legendariska Andengande. I fråga om regeringstidens längd har kung Gustav ännu långt kvar till det svenska rekordet som innehas av Magnus Eriksson, den sista konungen som regerade i 44 år. I nyare tid har Gustav Vasa, Kallen Elte och Oskar Nandre längre än vår nuvarande kung hittills har med. Under 1941 fortsätter propagandan för att alla ska hålla sig i god kondition. Det ordnas också under det här året många olika märkesprov, så till exempel tar 210 000 män och kvinnor riksskidmärket och 185 000 tar simborgarmärket. Intresset för militära och fältmässiga idrotter är större än någon gång tidigare i folklandskampen igång Sverige-Finland, kallad världens största landskamp, deltar en och en halv miljon från Finland och 943 000 svenskar. Klar seger för Finland alltså.